اگران و مخترم آردن کو سمولانا مبتی سراجدین سے دا دورہ اے تفسیر قرآن چھ پچار بارہ آتان میں باندے شروع شوئی دا او پا ستر ایک میں سر ترسی دلی دا دا دید ملائی دو پا تیسا تئی سنت کہسد این سیڈیز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر موبایل نمبر 03415710124 مستعف په بیو اوجه کې د نبی اسلام طریقه په کې نه و আজি ځان استرای دره ها که ما خام روزه ما د نبی اسلام طریقه باندې عمل وا الله بدله اجر در کولا ها سن عمله صفه مروا کې رسای کړی دا لیک ځای دا ډیر ثواب به ملار شي لیکن دی جنے سن تے لڑے سن دل ترا علی بیا لڑے بیارا علی بیا لڑے بیارا علی ہیس ثواب نہیں ملایے اساں پے منڈکے ولی اس دی منڈکے اگے طریقہ دے پیغمبر نشتے او چت گھر تو کھاتے رے دے دیاں نکڑو لیکن اگے کہ ثواب نہیں عرفات تے تے وی دے ری تے کھاتے ویอัล تے ثواب ملایو دے کہ جے پائے تے نبی علیہ السلام دیغر تا خدیدو دنبی دی غیر تخریدو کده نبی اسلام طریقہ نشته خیرات وکڑے لشل می غیر اعلی نکڑے خو دو لیلہ وانا مخی نہ لوی دګ د باندې نکڑے بی زل حلال نه دا او خانق پزاد نیولې ګرځیدل لوی می غیر اعلی نکڑی او ری پدنه به اسلام طریقہ خو پگنیشته ہے ثواب دین نکڑے ز عمل کو خو خستہ وکا او خسته مال هغه وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دره نبي اسلام طریقه دره جنازه دی وکړو دعا یې پکې بیا قبر تلار شت دعا وکړه لیکن دو بیا یو بل ایمان دارو اماندارو دعا وکړي هاري لکه چوس دې چې جنازه کې کنزل کړو اوس وی دعا وکړي جنازه کې خیر دې کړو زند ولک احسن اعمالا اغا طریقه او که چه اغا طریقه که دنبیل صلاحات و سلام طریقه موجود نید اغا عبادت او لنبلوه هم ایو محسن امالا چمتان اخلو دوینا کم یود دوینا ده خستا با امالا و انا لجایلون ما علیها سایدن جو یقینا منگا گردون کیو اغا چه پریزم کبانه میدان صاف اللہ ادار زصفا <تصفح> کم دا ویس نه پاد کیه لا ترافیه ایو جن ولا متا نه بچر ته غونډی وی انا بچر کیو چې په دې ځمګه بهار لري سعیدا میدان صاف ام حسيب دان نساب الکاف والرقیم أم حسبت أن أصحاب الكافي والرقيمة قمان كيت أن أصحاب الكافي والرقيمة تخطو والا تخطو والا وزمان جنة خنو عجبا أصحاب الكافي ذكاء غار كفا دشويري أصحاب الكافي فاغه رجسٹر رو که داغه نمونه درشویو دقیانوس پا زمانه که چکل مجبور کرا خلق پشه رک بانده یو سو زوانه اندر آواتی یو لار بیا بلا آغی بیا بلا آغی یو زای که او طول آفتر خبر رو کرا انو خبره خبر اد تولیا وا وا چې شرق نه بيزار شي او رب العزت طرف ته هجرت باندې روان شو نا غار کې وختېر کړی ورځې نه اصحاب القهف وای او رقیم وای زګه په ريجسترو کې دا وی نمونه در شي لو لو خلقو اچاري وو اتې دو نو دا نمونه لیکل شو ګمان کوي ته چه غاروالا تقطووالا وو زمانده نخونه عجیبا او رقیم بازده کلی نموهی درقیم کلی اغزوانانا وو <تصفح> زمانده نخونه عجیبا قلا چرال الاغزوانان اغارتا نویدوی اللہ راي کې مونږ تا خپل لترفه کلکوالي پدينه رحماتن تضبط پدينه وحاي لنا من امرنا راشاد او تیار کې مونږ تا ظلم پر ديكار کې اصلاح الله علاه چي فزربنا على ظالم پس مونږ اوټاپول په غوګل دایي لکه مور څنګه ما شومد کوي نو پڑتا دے خوب می پیولا کولا پا غار کی کلون دے شمیر بیا کون پورتا کڑا غیلارا چمون سرکن کو کمیو دو دو آڈالونا بیر شمیرہ ان کے دیا گا تیر کرو واک مومن کافر یا اللہ و مخلوق مونگ در بیاناو پتا بانی خبر دوی پا حاک یقیناً د یو سوزوانه نو زوانه نو زوانه چې منره او په قرب لا به مو زیات کړه اغه لره توفیق پڑھایو لګو دا غي بزرونو کله چا یې پازيره نو وی دی رب د مونږه رب د اسمانونو زم کیره چری مونږ نه را بلو به د الله بل مددگار یقیناً موږ وی په دې جنا انصافي خبره موږ بیا ډېر بنصافي وکړو یا شتتن دروغ دا دي قوم موږ ویني به دلان مددګاران ولې د ویراتنن کوي په دلیل واضح دلیل ولنه راړي پس ته ډېر لوی ځانم دا چا نه جوګرو په علاوه دروغ چې په دی پا غار کی پادشو نو باجو وی چی دا چی وقت کی زان لسڑے کینی او گل کی را لیکن گو دا طریقہ چا تاندیار مسلم و نبی علیہ السلام و صحابہ او خن رکڑے چی تبا گل کی کینی ننن تبا ردانی المنکر بکے دا منکرات رد بکے اگر زان لچه ناسی عبادت که نو اگر بہتر دادا چاگ عبادتو که چا منکر او کی او بیان ده مسلی او کی بیان ده مسلی او کی کننگوٹ که ناس تا جائز وی بیخو نبیل صلاة و سلام ناس تا کڑی واس او اشحاب دنبیل صلاة و سلام ناس تا بے کڑی واس مسجد نبی مجدن پریخو او د بیت الله حضور پری خد دنیا ګور ګور توره زیلو دین بیان کړه دغه مشهور صوفی د دنیا فزلو او نه حرم حرام کې او د الله عبادت کوو دلتنه عبد الله بن مبارک خطیولي کو او سره ور سره کړه او خطی او خط ول ور او خط که لیکلو یا عبید الحرمین اللہ بسرطانا او د حرمین عبادت کون کیا کتازو منگا حالت لیده لیوی لالیمتا نکافل عبادتی طلابو تا تا و پت لگیده لیوی تا عبادت کئی کتو کئی کئی من پسنگر کئی و ادودرابد لگی او تا خوش گویانی پزان لبولی او په باندی اوخ کئی بایئی نا تا با پوشیوی دار بازت نکید اطلب رو کئی او دیر اگده شایر دی لکیلیو اچی دی آغا پڑاو کرو ذرافت آئینا ہو دستور گنوخ کی روانی شوی ما تا عبدالرحمن سخستن سیدی کری گوڑ که ناس تا نیر آگره تا او پاسی او بیان بکید منکرات و رد بکید لولا وازیه ظلمومه کله چبد بیر د دنیا یو بل توای او حال اذا وجودی بندگی نه کول مگر د الله را شي غارتا قربگی تا سر رب است او د خپل رحمت نه او تیارگی تا سر را است زپدی کار کیا آسان تا الله به سان تیار اولی فرخياب الله را اولی اگه غار تا دننشو، اللاو ای ما داغی دا چه فازتو کرو، چه اگه یخ میکراغ زایده ریخو، نور نلگی چې چه داغی یوسی خرابی نیشی ویلیت نور کلاچ خطی دا او ریده بای داغی داغی دا غار نا پخی طرف، او کلاچ دو بیده تریخدل با دولارا پارو لی طرف، او دیو پا لاندی تا خانه که داغه نا لاندی دوغل که و فراخ زائی که نو را رو نلگی تا یخ پخ زائی چو جسای خراب نشی دادی نخداللہ نا چارش داد ورکراللہ ناغده دی دیاتی هفتا چارش گمرا کرو چریبتن مومی اغلر دوست دار خودون که غمان گمان که پا دوی بانی جدوی دیوی خو حال داو جدوی او دو منگارو الاغی لارا پا طرف پا عرولی طرف آه سپه اگدون کیو سنگلو لارا پا دریشی لباندی سپه ورسارو آه یو سو کسان لار آه سپه ورسارو روان شد آه سو کلب نمرا دا باورچی اخلی لیکن دا پول غریب دید اس پیړی وګدون کیو خپل څنګه له را پوزریشن باندې ته کته ختلې پاره نوړې دلې باندې نه تیر تا دښې بوي دلې نه پیارا دا رنګي نو مې وېخ ما وېخ کړو چې ته پوزونه پیې دوری تر منځ نو وی یو وایو کې د دوی نه ثوره وخت یې نوې دې مونږ ته لري وروځ یا روز نه دا پورا نوې روان سږ په پيغه پاره چې تاسو ته لري نو ولي گئیو تناپل خپل دې تي خارتا پیسې دی واغلی خارته ورشي وږي پوری کومیو دې نه باد په پخراګ اذ تا توا من باد په پخراګ اذ ارزان دے پوخرا کو اس کا توامن اب درد توامن دیر دے پوخرا ارزان سو کو ورکی خط کو ورکی دیر سو کو ورکی اگر ای و اخلی جگ دک ک کم دکاندار چې ګران ورکنه سره تنه خراب خوراکی نه ماخلا ناراضی ارا تللږي دا اس کا فوخر چې سره داغنه نرمندو کې پتلو راتلو کې چا څه خبرې نه کوي ګورای پونه غریبان وایو زه روزې شپې خبره ده زګا یقینا دې گزارور شو پټالته ير دې مو کوم نګټو لانځه به کې تاسو یا پزړه دې ګوګي یاو به کې یاو به کې کې نو چې ربا قامیا مشي په داور کېمې شه اولیاء الله دې خبر نه دی چې دا ذکرانوز دور ختم شو لار هوټل نه جوړيوال وسته تیسي ور کړي ودا په ذکرانو زما لري تا خزانه مونتي دي خزانه دې مونته پولیس خبر شو راوسته بادشاہ خبر شو بچہ قیامت مانی قوم نه مانی وکذالک اخرنا علیهما دارنګې موږ از موږ پوه از غارنا اعلی بلدیم علیهما موږ پوه کړو وی والا بودی باندې چې پوهږي چې واده د الله حق ذریسانہ کاله پسو الله دې د خو برا پازي ناغ الله د بارہ جنه کوله نشي او یتینان قیامت نشي د شک باه کې کله چې جګړ کو خپل ترمنځ خپل کار کې نوې دې جوړ کې پدې باندې تامید رب دې ډېر خپل پيې پذي نویا څلکو جزياتې کړه په خپل دین کې کار کې من با جو کو پدې باندې جماعت الله دا خلق مزمت کړي چې چا دا ویلو چې جماعت موږ جوړ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت وي له نه تا زنا منکر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسل قبره وانيبنا عليه چکا بری جو نگشتی او کبر با دی بینا ہوشی نو بو آیدی دیو دری صلورم دو دیست پیو هم سلاس آتون دیو دری صلورم دو دیست پیو او بو آیدی دیو پیمزا اشپاگم دو دیست پیو دا ویشتل دی نا دیدہ او بو آیدی آتم دو دیست پی وارب زما خپویگی پیشمیل دو دو دی نپویگی پا دی مکالا دو ار رسول جو دري سالورو فاضلہ عبدلا بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیں وکثارو اوا الا قلیل کے ویزیم ذکا جدا خمسۃن سات جسم قلبوم او ثلاثهن رابم قلبوم دی پھسیوی رجمن بالغیب دا وشتل دی اصباتو و سامنم قلبوم دیپسی رجمن بالغیبنے نویلے نو معلومی گی واجبو کا سامن یا مختی کالا قائل من اومو اوئی یووئی ان کے دو دینا قائل مفرد دے سونہ وقی تیر کرو کالو جمع دا جم اکم افراد دریوی نوئی تیر کرے دریو کا پورا نو قالوا اوه اندرو کسانو رابنстаў خپلې پاره چې نو دوی روز یا روز او دوی رابنстаў خپلېږي او یې درو وخته تر کړې نو وښونو پدې له سره وښو جگڑا مو کو کو بارل دی مگر جگڑا سرسری ما آگا چکو ما منگ در تا زائر کڑا بسو تا دا آگا کافی دی دا آگی حال بیان کڑا نور جگڑ تو اجر نیشی سمر کس آنو ولا تمہاری بیم الا مران ظاہرہ ولا تصرف بیم مما حدا تاسو مو کو په بارز دي د دې د چانه چې یو غیر ذریشی د پاره کی جګړ ته ضرورت نشته ودي پینځه دي د جګړ ته ضرورت نشته امریکایان برخه اخلي دي ګليدي خدلي وا خدلي نو څه چلو شو ګنه خدلي نو څه چلو بې ماتنه وشي کې جوړې موغو چې ضرورت ديشته امو عادت پالو شي اني فاعل ذلك غدا چې زم كون کې اداکار سبا الا ان شاء الله سبب قوم دا نه وای ها کوای نو پې سروا یا الا ان الله دینه من راغلی را سبا دا کار کوم دا بالکل نه وای ها کدا ور سره وای ان شاء الله بیا کدا الله خو خی ک خیری نه دراغلی ک خیری څه شه دی الله ان شاء الله وای او ما ان شاء الله ورسول ته خدا ته خدا دا پیغمبر حکم شوی نا نا نا نا ان شاء الله قد الله صرف دا او یا تا خپل ابو کله چیر شو که ان شاء الله هرشي وی وایا یا مطلب یې دا څه شه یاد کا جلادر ته یاد کی یا مطلب یې وسدرجي للايات کا جلایا وسل رکی <تصفيق> ہوا آسان یا دین ربی لاقرب منا من عذر آ... من شرع یقینا نداء برائے کہ ما سر زممان عزیز الاسلام اگر ترکلو بغار کی درشوا کلو نا نہد پاسہ ہوا اللہ ڈر کھپوئے پاے ترکلو ا سلاله د اوسمانو داس میکي وګورا اوليا پي نه پويږي څو خو د دن کې د الله زاخاوري دن کې نيسته د ویلرا بيدلان څومع وينو ان شريك اي پر خپل فيصليږي څو د تاته د کتاب ربنا لامو بدل ال کلمات نيسته د بدلون کې د حقون د الله زاخو کو لوفيو کړو د مخې ټولو سره لګي خاس الله له غيب د اسمانو رزمی کی د الله حکم نه بدليږي سخل زندګر الله سخاوري دنګي د الله حکم نه بدليږي مشره د پار تو مووین د حکم نه بدليږي نشر کي الله په خپل فيصلي کې څوک حکم نه بدليږي پځير کې د جموها کپدي کې د ګوتي والي نچاری بن مومیتو بیداللہ نا سوکمو بیداللہ نا زاید آوریدو بیا زاید چیخت بنی او کلک اخفلزان آکسان سرا جرابلی اخفل راب سارا ما خام ارادا کئی درزا داللہ موچا تو اخفلستر گردوی نا ارادا کئی خواهد سجند دنیا ذبیدارې مکو دارچا جموږه دلکلو زره داو د خپل یادنه ورپسې شو د خواهش وکړ داو حدن تیر شي هغه اقرصو سلامل ګرته اوکا انل مرئلا تسل وصل کرینو په کلو کرینم بالمقالین یقتدی وې سړی نه تاسو نوکو وا اشریلو تقوا <coughs> ولید تقوا تنل من تو قایمی متقین سره ملګرتیا وکړه چدارې رتقوانا زې ستات دې ولا تا اصحاب الارض پتردا مرضی رضی سره ملګرتیا وکړه رضی سره وګورو رضی <coughs> بنایشتنی بکل زی بداتین و بچوڑی ووی مبتدین کور زان بیلتکا زان بیلتکا دی ملگرتیا دی بداتین ولا تصابن نا مندحا یوسفو صوب چپی بدعات موسف شویره اغسر کور ملگرتیاو لکی زکا فیسر قوط تباکا من نداگر ته بيدنا بغلاو کي اوستا فجبيت کي بيداست راشي روان تا بزا كلا تعريف تبو پوهن لشي تبو پوهن لشي غردی غردي اخلاق تا کي وراشي خو سره ملګرتي کو ځان مضبوط کا خل کو سره چلداره ولي سارو ماقام موحدين سره گرزا دا ویداري مو کو دا چاچ مو کا فل کړو زړه دا د یاد نه شو تو خای شو او کار دا گو انه حق ستا زړه په طرف نه ده پچای خو خوې میمان درای چاچ خو خوې نه کوفر جوړ کی د منتيال کړو ظالمانو ته پاره ورو راګير به کی د ویلارا لمبي ځان کی بفریاد بو منلشی پو بو سره لکه دوی او با سوزه مخونات بدد اسکاک او بدد منزل ایخین احکسان جی مان لائه عملو کرمتای بزو سوناتو ممنزای کوا جرده اچا چه خسته ده پو خسته عملی کلی اکثر عملائی نده بلی احسن عملاء اولای کلا هم جناتو هادرینو لاکسا اندوی دو پای جناتو دا میشه والی روانی بلانی بلو دا اینی هرونا کالی بواچو لشدوی لارا پای که دا بوگانو نصرو دوی با آغنی جامی شنی دنر برو ریخو د دا دا برو ریخو کې دا دا پای که ی با فکرسو سخستا بدلا دا سخستا دا منزل پوسه کارد دنیا د پاره درې لوکتي بیانو کا دېتا مثال د تو څالو ګرځول مونږه یو دې دروازه تا دوه باوی چی یې په سمو په اړولې د امغورونه مونږ پر کرځو ولاره په کاجورو مونږ دا دروازه باوی چی راتلړ به کوه په و سارا کمه بہنو کو داغ میوو وبینه کومولا مغروان کرو غمه زال کینه هرط نهر او هواره پر میوی لووی دی خپل ملګری ته د فخر کو دا نه زم په مال او عزت من په نفرای او داخل شو خپل باغ ته دیو زالم فزان نو وی ز کومانه کوم چالات بشیدا باغ امیشا جوګمان نه کون چې قیامت به شي تایمه کزه واپس کړې شم خپل او ته وګمومم کورو دې نه ځای لا ورېدو لویاتا منګرې دا او غفره کو داغنه ځکه تکبر مع المتکبر جائز دی اکفر تا بالذی خلقک من تراب آیا انکار وکړو د توحید دالانه دا انکار وکړه دوه قدرت د الله نه هغه ځکه پیدا کړی ته الله د ښاوري نه بیا دُنځه نه بیا برابر کړی ته سره بیا دُنځه سره جوړ کړ لکنہ هو الله لکن انا اقول زوام اغل الله رد زما نشریکو مخلف سرتوک ولدی ولوی کله چې داخل شوی بافته ماشا الله چکیگی نو پخوخ دا اللہ کیگی نشد تاکت مگر اللہ سارا دانی والی نویتا اللہ چی نو کیگی دا اللہ پخوخ آردس کیگی او دے شرکی کو کتاو وینی مالا زیم کم د تا نا او کم پاولادو کوړه زین ماشاءالله وایا یاني سچې دا لا خوږه نه کیږي تر ویني ته زیم کم د تا نا پمال او کم پاولادو نو یتینن لفظ ما رابې کې ما تا به تر استاد باغنا په دنیاي کې یا پا آخرت که ورخوش بکی پدیبانه تیز بات ده بارانا پسو بکرزی میدان صاف خوی دون که یو مالدار ده او بلغریب ده خو غریب دی مالدار بانه روک نده شوی چی گره روک شوی ده اغا فخری کو دور صرف فخر کو زکمان او نمالا دا خود چاپو وز که نه دا اللہ چالاور کئی یا تالی بر رزقی فی دنیا بی قوتی و طلب کون که در رزقا چتگانی وای زا پخپل مطو رزق گاتم تا من بالا دن الہ بالا دی کلیو کلی بانی ساری کلی بلک خبر اجازه نه ده اگر اس تا قسمت چې چر دی هغه تا ته ملاويږي اچې اس قسمت کې ني نبا هیڅ نشته و ينزل عليها عسبان من السماء فتصبح سايدن زلکا اگر کو اړ ډېر روانو دیر متکبر روانو دا فذیخن کی جوای لا تمشی فوق الارض لا توازان اوس مګر د پښتو دړدی د ډیر پای دی ځې روانیا ډیر د ځخلو په چاغتان ډیر وچتو خوځم تا تو قامونو هم من کا ارفعو زانڈیر چتو پایڈوس میں گیلند جیلی ولڈر پ مس روانے ویرسل علی یا عسبانا من السماء فتس بیا زائدا لاتا یاو بکر جی ابو داے پو کاٹا داوب ما لا پو کاتا عذاب را دی اللہ باغ واگستے شو وحیط بی سماری او را گروال شده اغا پمیوا نوگرزی ده اغا ارو اخفل آسونا هایی باغی چه خرج کرو باغی کی ده ده پونجی ده جن تول لگی دلیوار او باغ تری و توب اخفلو وی باغ هایی که ما نوی شرک کرو اخفر رب سر زوکو ما شا اللہ خبرانا واشرکی کولا ما شا اللہ نو دا ورته لا چنډلې کړو دا او نو بدلا وستون کې خدای واه پوجو چې دوستانه یو ځل لا لري حق خدای واه پوجو چې تاسو عارف خاصانه لري حق اغه ګره په بدل او ګره دنیا بدل نو واه څه یو ګره څنګه چې باغ ولنن باغ واغسته دغه خير کم دی وی بیان کو دی دني سال ته دنیا لکه مثال د دوو مونږه راځه پرانا په جوزا چی په دې سره غرغوني لوز مکی په سوګر زی تک زره زره دنت کی اسلام نه کاه اشم ده حشم ماتول ته وای اغه ډوړی ماته کړي وای ډوړی چوري کړي وای اده اللہ پارش من قدر اللہ انکی مار او زامن د دے چند دنیا دے والباقیات و صالحات باقی پاتی شوی مسئلہ توحید نیک بچی ہی دی اولاد صالح توحید مسله او د دے خودلی شاگردان پاتی شویی لارد جو رکلی دا مدرس جمعات تکلی او اسطاب پا عمالو کی لکلی شویی وردیستا رب سخاپا بدلا ورد پومیدو آورو چه منگ بوزو گرونا وینی باد وینی تا ازمک کرسامارا منگ بجمو کو دیلارا بریپنو دو دویدو نشتوکو دی بودان دیگرشت ستاپا ربانی سفتا ریب ایقینن لال منسخار لگرسنگا چه پیدا کرو تاظلا والزلو بلکه تازگو مان کرو چه منگ نکرزو تاظلا وقت مقرارو دغه خدای شي کتاب نو نووبيني مجرمانو يري دنکي دا شينا چ پاغيري او بوادي هاي ستدي کتاب لرا نه پري وارکوټ نه لوی مگر هر څه يشمير کړي علادا دغه موږ يا شي دوی ظلم نه کوي ربстаў بيچا دنیا مزل نوابه شي لګ څنګه چ پاغوالا نه پاغاسته وا واخی کم دیوه دیو پهل مثال لري وسباب افسوس کله او غادر او صغیره ولا کبیره دنیا بدر باندې عذاب شي کله چې موږ مل ملای او سجدہ وکړو په طرف د ادمه نو سجدہ وکړو مگر ابلیس وو دې پیران نه نه پیا ته حکم د خپل را بو اي نس يا دوستان به زما نه هغه دي دیر پتیز داری مان لارا بدلا مانو آزر کلی آگی لارا پو پیدایز دار سمانو نزمککی نا پو پیدایز داری نفسنو کی نیمزو نیسون کی گمراان لاریم دادیانو آو روزو چوبو غیالا آوازو که از دماشو شرکانو تا آگشتا اس غمان کو ندیب آوازو که آگی تا جواب ورنکی دوی تا او با کرزو دوی تا منجا علاقاتو او بوینی مجرمان او رو نو گمان بول کی دوی دی پر او سنکی پاگی کی نبو مومی دی داغی ناوری دلو یقین من چنورو پا دیو قرآن کی دبار خلق و هر قسمی سالو ده انسانو ده مشرک انسان دیر دارشنشا کرمارو او نده منی کل خلق و لارا چی مان لاری کل چراشی دوی تیداتو او بخنا خواهی بخ پر رمنا مگر دا ژر او شی دویتا قانون د کوخانو عذاب یارا شی دویتا ز مخامو خو مونږ نر علی ګلی ګلی شی ما ګرځیره ورکوونکې او یاراونکې او جګړه کوي کافر په دلیل باز انسرا چی کمزوري کی پدې زراک ویلی سي اتو زم اجلو تو ګړی ظالم دا چا نه چنه څه تو پر سوپا تو نظر عبد الله ناراض وګداینه او هیر کی پریریاجو کې لګولې د دولاسو نو نن ها در زوري په زور دې پړ دې چې د پونیشد الله په کتاب او دې په کوګونی کې ترنواله کتراو باندې دولاره هداه تا چې دې بده دې دنه موي بداو که مې شا اورب استاله بخون کې خاوند دې مهربانه کولې سي دې لاره په څو ده جوړ دې کړو تلوار بګې دې لاره پاد صاحب بلکې دې لاره دې عجل مقرر چاری بدوی نم امید آئی نم بشکی دلو داو کلیچ مونگ حلاکر آگی لرکل چاگی ظلمی کلو مونگرزلو وقت دو حلاکت دو دیتا وقت مقرارو مونگ آگی حلاکر کو عذابو کل چاگی ظلم کلو کو کفارو واید کار موسیٰ علی فتاہ اس وقت اسلام قالے جو موسی علیہ السلام مجمل بحرین کې ډېر عالم دی نو موسی علیہ السلام ځان سره چرې روان دی طلب د علم سنت د پیغمبر دی قالے جو موسی علیہ السلام خپل ځوانته یوشا ته وی تخوره دې د موسی علیہ السلام همیشب پایمزه تر زای دو جمع که دو دو دریا بنو اگه بحر روم ده بحر فارس ده. یا بحر ارمینی ده او باجوی بحر مراد زای دو یوزای که دو دریا بنو دریا بنو یوزای شویدی یو خزر علیہ السلام بلد موسی علیہ السلام دو دریابونی اوزایشو خزر علی اسلام دیلوی عالمو دریابیو موسی علی اسلام لیکن دا قول غریب دی <coughs> نو نلو یا تیر په پو مابانی پیڑا یو. نو کله ورسی دوار ازایدی اوزایی که دو دوار دریابونو هیر شد دو دو دوارونا مایه اچو هیر نفغیب و نفغیگی نبیل اسلام مز کو دو رکات مزو کرو نو زولیدین رضی اللہ عنوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مز کم شعره کتانی هر شعره نبیل اسلامی دوارا ندی شوی یو خوپکی شعره اسلام صحابونو تپوسو کرو چهیر رازی وی ہیر رازی وی دارنگی حدیث کی رازی نبی الاسلام را دی جماعت او بیا لار زر زر زر قوت او بیا لمبو جو و بیا راغی جماعت تار هیر تراغلی پی, پی پیغمبر بانیو وچه هیر رازی عالم الغیب نی کنن دوارو نمائی هیر شویره نونی سو آقا اخبراله را پا دریاب کی پا سرک اولو سارا منزل مقصود ندور مقی روان شویدی نو چه اخبر منزل نمقی کی گیره پا غیب نپویی کنن پس کلا چه تیر شدوارا نوی موسال اسلام یو شا تا راتلو لگازموناشتی سارا اگر مهی را را چو خرو خبرنی چه مهیشتیو کنن مهیشتی دره یقیناً مونگ تو ورسی زمونگ پدی سفر که ستره والی ستره شو نووی اوشا ما پوک که کلج مونگ دره لگولو اگر گردی تا والی وا او تا کو مای لار توشدان نوواتا دریا تو گرد شو مای زبتا توام خمان هیر شو هیر شو زمانه مای او ندهر کرا زمانه مگر شیطانا چې تان دا له یو کلو چې یاد کماوه او لږه هغه پر الله راه په دریاد کې عجیبه موسی عليه السلام یې چې پوښاز داو زايره نخه داو چې مایه چتا زی داو زاایک به غيي نو دا وی موسی عليه السلام داو زايره چې موږ دا یې طلب کاون کې وافشو دوا په خپل پل خبرې کاون کې نو مون یو بندا ژوند بنیاونو نه موږ ورته غل رحمت خپل طرفه مون کوله ورته خپل طرفه علم علم ورته داوه جمازه دا علم له دونی لري او شرعي علم ته زموږ زور نشته علماوی دي زم دي زکه باطری علم هغه ظاهر علم سره متابق پکار دی چته شریعت مطابق یو ځای جنته ری هغه زندې دې وییت تا موسی علی السلام ایزته ویدار یو کوم استه پدی چته بوه ماته دا آشنا چې خولشه درځه علما دنیاغو یقینن تان لري ما سره صبر کولو صبر باندې کې خام غابت تبو سن او څنګه یو صبر وکي پاله چتا نی راګور ترې پاهي خبره جگ ته په پورا خبر نه نووي موسی عليه السلام ما به عمومي که خو خدای سبر کوم کې نافرماني نکومستا پکار کې نووي خضر عليه السلام ته تا تا بيدار کو زم ما تپوس بنکه معنا په بادي شي ترغه بیان کړی شي تا تا داغه بیانو تپوز نه ونه کوي دا ولي دا ولي دا ولي دا ولي ما ځغبه نه خوري السلام شرطه عمانه شرط استاد لګي شرط شاګر نه لګي موس خزر عليه السلام شرط جوړه کوو په موسی عليه السلام مانوي تپوز نه کوي نال العلم الا بالسنتين علم او قران کله زده کیږي یو سزونه پکاردې زکاون یو علم ال زده کیږي چې دا غوړ مونږه ني کوښ د په رټ کې نه مخالي زه دې زکاون دیم علم ال زده کیږي خیرسون چې د سړي زکړه خیره از دا نه چټېش د ثواب د پراغړې ثواب ګټه ما هرې جمعې کې بې کېنم زه ثواب به ګټم دا قران نشې زړه کوړي خیرسون خیرسون دې کنه چې زدا کړو لیکم از دا کو ټکي یادو درې شرطه ثم صبرونو تکلیف راځي د علم په ترلاسه کې کوه نه سفر باندې بروانی وصحبت اوستاز, از اوستاز مل کر دا. و سعبت استاد ا د استاد ملګر دیوم پکار دی دانه چې بسړه له دغولي پالن ته او بس علم زده کوم نه پدې نه ځګي پدې ته ډیر وری نه ځدا کړې و سعبت استادین اپ یو ګټه کې به ځدی ګونو نه دا خود یاد کرده دا پارهی میاش نیما چه سوچو کوی قرآن بسنگیزده شی سواق پکیلگی نموسا روان دی فان تلطا تو اواغی روان شو تراغیر چه برن کشتی را تلا او کشتی که اواغی خی کو دو سواره کرو اشتای پوری راپوری نوار نو نا پکت تلا داسی نا چکل کزیدو نا خضر علی اسلامو لگی ده تختا تنو خوردو معیوب کده موسی علی اسلامی دی منگ سر خو کرو خو پا اول سرکی کینولو خواهی داتو کرو کرایرانوا نغستو خواهی کرامو کرو نا تولگی ده دادی سر دادی کار کرد عجبه کارو کرده تراغی چی سوال شدو عرب پا کشتایی کی نوی شلولا معیوب کرا کشتایی لارا نوی موسیٰ علیہ السلام آیا تا معیوب کرا کشتایی لارا چی غرقشی آل دیدی یقین انتا راتلو لکرو خوشی ناشنا سارا چی بکار خودی وکرو نوی خزر علیہ السلام مادر تلو ویری چی تو تا نشلر لرلی ماسر دا صبر کولو نوی موسیٰ علیہ السلام منی سمال اراب پاگی چهیر خیر می شو گا نو سو چهیر شو نو پغیبو نو کار کې تنگ سیا دوار روان چو تراغیر چو دوارو ملاو شو یو سڑی سارا غلام علک تنو آئی علک وجل نارواره غلامان یو سڑی سارا پنزو پنزوز کال عمر تنبی علیہ السلامو غلام ورثوی لشوق بخاری رازی ناراحت تھے جتلو غلام لفظ رازی نبی علیہ السلام وی نو حضرت علیہ السلام بولے کہ وی وجاغ اسرے ہو اجو نو موسی علیہ السلام آیا تا وجلیوتن بی داغہ بی قصاصا داغ نو قصاص نو بدل جنو اجرے یقین انتار تلل کول په شیناشنا سره کله کېشتای سورای کوي کله سری وځنی زب ته بوزنه کوم نوې حضره علی السلام ما نوې له تا ته چې تان نشلره صبر کولو ما ویله نو چې ته خام غاتبونه کوي نوې کته بوزنه کول تا نه په ته به مت ابوږه غوږیږی مو ګټه مو کو ته دا چې کارونه کوي زموږ نه چمتبري دي یقینا انت ورڅې دې د ابس ده حدیث کې راځي رحم الله موسی لو صبر لتقزمینو الف باب هاي ک صبر کړو موسی اسلام منظر به حاصل شي او صبر شو نه شو دوار روان شو حتی زات یعال قریتی نو تراغیچ دوار غالو یو کلیوالو سخا طلب دو روڑیو کرو دوارو آل دارینا یو خد ملما حقی دو روڑیو دو گفتلو لیکنو موسیٰ علی اسلامو مدین تو تو نولارکی ہو گئیو نو گفتلو واقع پانی بے کھری لا سرز سفر کرو او دلته یوشا د ور سره کڼې چېنې ور سره دی مدرسہ د اوسو استتامه اعلی استتامه اعلی طلب دوړې وکړو آل دی نه هغه ان کار وکړو جمل مسیا ور کې دی دوار اوتا استتام وظیفه د سائیل دی او زیافت وظیفه د میزبان دا دیو زمون فقات د لړځوي کله وای وقوريات او عمل مېیت دمری کور نا جوړے خورل وختل نہ رواے جو کور کی غمشی نہ کور جوړے خورل وختل نہ روا چتورتوے مال را کئ او کله زگر کئ وا کوریا ضیافا کا گئی دیگ باندھی او تامل ما کئ ج بیا و نہ خوری تبو غوارینا اوی بتیگ باندھی کئ نہ دوار نہ روا ایس ناولی آل جعفر طعاما حدیث که رازی نبیل صلاحات و سلام فرمایلو جعفر افاد شو نجعفر و علاولو تاسو دوڑای پا خاکی زکاقی مشغولشوی لی پو غم بانی دری روز پاککور که لوگی ناروا ایس ناولی آل جعفر طعاما باقی مشکات کی روایت رازی داقا دا کونده اونگیلو نبی علیہ السلام له جوړه وکړه مداغره روایت ابو داوود دی ابو داوود کی راضي امراتين یوه ښځه نبی علیہ السلام ته جوړه وکړه هغه دا روایت په مسند کی راضي یو سړي نبی علیہ السلام ته جوړه نو درې مې کې سړې سړي جوړه وکړه بیا په و مې کې خزی دوڑای وکړه او بیا چاولی کل ده مڑی خزی دوڑای اکڑا دا سنگ روایت دوایا دو دا دا روایت ده دا دو کلیب روایت دا دو. سری دوڑای اکڑا نبیل اسلام تا او بیا سری نا خزا شوا دا خزی نا کندا شوا دا کندن بیا دا مڑی خزا شوا اسنو جعفر تو آما نبیل اسلام فرمائی جعفر و اولو تاسو جوڑای پاک که یا غیب پاک مختشویدی پس منت دوار پاکی کې و یرید و این قضا چه غرزیده بایی درو دیوال لرا خزر علیه السلام یو دیوالی غرزیده خزر علیه السلام و دیوالی برابر کرد موسیٰ علیه السلام را منگل روڑای نراکتو و دیوالون برابره اجب بساره دین سو جرت تغسطن پکارو ما زوری بیدی آغستی وا نوی موسیٰ علیہ السلام کستا خوخوی نا غسط باو پدیسی وازو نوی خضر علیہ السلام داده بلتم زماش تاتر منزا خبر بدر کم تاتا تا پتابیر دایی چه تاتا نلره پاغبنی دا صبر کولو اگر کشتایی چه نقصانی می کرو نوی دا پای مسکنانو چه ما زوری کولا پا دریاب که نظرین که نقصان ده آراب تو زند رسبت که واحد مد کریم نمای را ده اکرو چه نقصانی کم ده زکر و ها اخواد دو دوینا یعنی پکت اغار دو دوینا یو بعد شا اغستبه هر روغا کشتای پزور زکر مرمت لبیانو تکس ناخنی او چروخوی نبیان تکس آخری او زکر تکس نصور زند بشکی نجایز ده اوري حکومت څه نه لغي دغه پيشه ټک زده دغه پيشه را پښوی ترکان دي داغه په پيشه ټک زده پراپرتي ټک زده وسري ځان په سي ګټونی نه پاغه ټک زده فارز ټک زده اوس دا حکومت خورا ولاو چاودم کدن پاغه ټک زده ساليه کانال وزما کده ټک زده دا ټک دا زکات شته عشر دي <تصفيق> او کجی کم کافر ہوسی یو ناغنو ٹکس دے جزید مال دے خراج دے نور که یو سای ترقان استاکم بی حد بی چھتا پی ٹکسنو لگے بچکن بچکن دا بالکل ناروا او کٹکس نسوک زین بچکین بچکلی سواوی دے اما صفینا تو فکان لی مساکین کشتے وضمسکنانو مزدوری بے کوپ دریاب کی اما صفینا تو فکان را تا وکړو جنو نقصان کم دا وو قط غار بزوینه د دینه بادشاہ هغه استه به هرغه کېشته بزورو ازړې چمیو هر چمی کلا او ځوان چو وو مور پلازه گو مومنان موږ ویری دوران خیدې دعا ولاره پر سر کښې او په کفر کې فارذن نمنګرا تا وکړو د کې نه فن نقصان توا لري دی وجهه زمما ذکر کړو چم بدل بکی دی دوال اللہ رب دی دوالو ورد دینا پوک پاکوالی او نزدی پو میرا بانای دا دیوال چی میں نیخ کرو هر کل دیوالو پس وہ دوگو علکانو یتیمانو او لان دی دی دی دیوال خزانت دی دوالو وہ پلار دی دی دوال ماشمانو صالحو او گروی وسیلہ شوا ولکا دا نیک بچی سره نیک نیک دا بندہ زامن سره مینه دا وسیله ده و زو وسیله ده خو کر دې یتي مال هيفاظت وکړای کنه پښوی نڅخه خړی وی دیوال خزرځکه لګولا دیوالو اژدان چې دیوالو ورځيږي خزانو وغوته نڅبور اسیږي دې مال بخری په سال ویختو کو درې مکی هغه دیوالو پرواه وکانه تعو کنز الله وما و لاندي دیوا خزانه له دواو و و بلاد دي دواو صالحو فصيرا زو ګور ربيستا د کی څه फायदा ده نو الله ته نسبته ګورو اراده ګور ربيستا چور سي ديوار خپل جوانې او باسي خپل خزانه رحمت ديسته ده ربو طرفا وګور مو صالح اسلام نو خزر ګو قانونونه پوره شو نو خزر ګني پوي وما فعلت وانا امره دا ما سنندگی کری دا تا دې داوی چې تا تنلره باغبن ز صبر کولو موسی اسلام نے پوېږي خضر علیہ السلام نے پوېگی پګيبو باچان غړي پوېگی تاسو کې دتان اپ بارد ال قرمن وایا و بلالم تتاز پدازو داغنه بیان مون باچای ورکړه واغلا پس کې مونگ ورکلو آغل را ارز سامان ورپسی شده سامان سامان را غان کرو اپا سفر روان شو تر آغای چه ورسیدو زایدو دو بیدو دو نور تا سفر کرو نو منطق دو نور لارا فی عائنین حامیاتین پو گرمو عبود سمندر کی چنه دو خطو مانیمو کو او گرم و عبود و سمندر که دانوارو دیش اخکاری لکه پدی سمندر که دوب شو او من تا اغیس اغیقو کاما نووی من اوزل قرنه یا تا سزار که یون اصابتوی که کلیمه دا توحید و بیان دا توحید ور تاو که نووی چای چیزن مکر اوزر ده سزار بور که اغلا بیا بوا پس که شخ پل رب تا نو اعضاب بور که اعضاب اجا چې مان نارمل کوم تا په دغه سونات نارو په پدلاخ استاو بو واه تا زمو د کار نه آسان ته د سامان سامان یې را وان کړو هتا ایزاب بلغا مدله شام سو تر هغه چې ورسې جاپان ته جاپان ته لا مشرقي مملک مدله جاپان جاپان تورې سي دو اومن ته نور لره خط ایده بای پنیو کوم چه مگنو گردوله دویلارا ها خوالی دینا پرده خط استواباندی ندارنگی مونگ را گیر کرده چه بیاور پسی شده سامان سامانی را گوان بل چکر بانی روان شو تر اغیر چه ورسید مزد واو گندو تا من دونی ما قوما ومن ته ها خواجه ضواو کندونی او کوم قریبونو دی چې په دیو بل په خبره زلقان نه داوی ته جبنه پويږي اغي د دې پجبنه پويږي وګره با چا ده په خبره نه پويږي پجبنه پويږي نو په هغه وبته پوه شي اری وی اذل قرنه یقیناً جو جو ماں جو جو فساد کونگی دی پس مکے کی آیا منگو کرزو تالا رٹے کسو پاڑی چتاو کرزو زمنگا دو دی تر منزا بان بان چھوڑ کی دی فساد کئی لوی اوی آگا آج چتاقت را کرے مالا را اللہ پاڑی کی رب زمنگا بہتر رے آگا گور رے امدادو کئی زمنگا پو مٹو تاوز مزدریو کئی پیسا بزلگم او با گرزو او پا مستاو پا مستو دوی کہ رات مانا مضبوط بانا راتلو لکی ماتا پا بارو نزوز پنو تراغی چه برابر کرو پا مستو دعو خوندو کی اوی پکی وار کئی تراغی چه اوی اغل رو او رو رو اوی راتلو لکی ماتا بتان نلره چه او بخیشی پا اغا بتان نلره اغلا دو سلو کهولو نویداد رحمت در عبزمان کل چراشی حکم در عبزمان چه فناشا نفنا بشی او بگرزید لرا ٹوٹا ٹوٹا فنا بشی از واداد ربزمان حاکا مونک پر ایخو البازی پتا وواخا چپی وائفو او پکنش پشپی لائی کی جاوان بکو مونگو لارا پشم کولو منگولین تا تاریخ کبایلو در یوروپ ادروس منبالا <تصفح> دیز ای که در در رای قفازو در ذر رای دانیال براتلو کبایلو دلتا نالکان بی تختو ظلم بیتو ناغی من لیو دیوال پکارده دیوالیو در چین دیوال نده در در رای داریال جکم دیوال ده دا دیوالو زلقانین نو نجوج ماجوج و یاف دولت دی دان گورے چه نو یو ہوا دو تولای کر کے اول وقت دے بڑے نکار دے دو رغ دو رغانی دی وار او انسانان بے پوری اوری اجا مفسد قوم او اور بلا اون کی دا یورپین روسین ده جوج ما دی ده یوسف ده یافس اولاده اگه دیوال مات شوی وی خلا شوی دی هم فی کل یا حدابی انسلون افغانستان پا غرون بانی دی کلگت پا غرون بانی را خلا شوی دی وارزنا جاننا من من با ارانجی کو جاننام پا داگو اخو کافر کا پا کافرو باندی پا ارانجی قولو سارا آگستان چوی استرگیدو دی پا پرده که زماده یادنا و دوی دیتان نلال داوری دو آیا گمان کی آخری چو کفری کرو چو چو انیسی بنیان سما بی سما نمتدگار منگتیار کرے جان نم کافرولارا پمپل مستیار او آیا خبر در کمتا استا په سرپا عمل آ کسان چو رک شو عمل دو دوی پا جند دنیا ای کے شو داغی هغه عمل تو زائش شو او دوی کې کی چخصتا کون کی رکار او څه را دوی ما کړې سره دین اجازه د سنتو خلاف شي د رسول ځای شهره دا کسان دې کوفر کو دا څنګه خپل راب نه او پېښې د الله نه پس بربادت هم دلوزوي نبه درو دلاره پرځه قیامت کې پتول د 10000 کو مونږ دلاره جاننام پساو د دې کوفر دې کوفر دې نه سره جمعاتونو جمع پیغمبران په یقین آخرا جمان لارا <سؤال> ملوک رو مطابق سوناتو یبا دویلارا جنتونا دفردوس بملمستیا امیشه بای پاکی زیبنه لده داوی ناوری دل وای قوی دریاب سیاهی دپا حکمون دربزما و ختم بشید دریابنا مخی دختمی دود سفتون دربزما یا علوم در قرآن معلومات در حاگر کی منغرا دل لکو پسند دې پسای سره وای څنګه دې بندا استواز بشانو وحشین ماتا یقینا حاجت رواه استواز حاجت روا دی والله پسو چا قیدلری په په شه لا قبول راو نعمل دو کې اعمال مطابق د شنواتو نو دې شری په عبادت دره بغفل کړئ تو کو کې دو مزلی حقارت د دنیا ودری وجو سره دنیا بدل نه واغستې شي د کس څنګه چې باغ والنه باغ واغستې واه واخ ډیر کم ده یو پسل مثال ده و سباب در باندې وبال کیږي او عارض الغیب والله او ګوراء اولیاء الله تا چې ترکه نه د پاسه ادریس او کلونه وای لبزنا یوما او باز یاو اوقره موسی علیہ السلام تا بخزر پکارونو پون شو او خزر وای پما فعلت وانا مری اوقره باچا زلکرنتا تو غیب نه پویږي باچان نه پویږي امبیاں نه پویږي اولیان نه پویږي لهو غیب السماوات والارض فاتر پسيره په نظور کې سلور سريستم او پسورتونه د قرانه کریم کې نو دا سلورم کال صورت ده د سلورم کال زګه نبي علي جعفر رضی الله عنه ما سره دارف کېلو حبش ته نو اسما ویلو چې زو سره تلم پیغمبر پاپ صلی الله علیہ وسلم باندی یہ صورت نازل شیر صورت ماریہ ما اگر کی ذکر دے عیسیٰ علیہ السلام اگر استاد زلقوالی جزئی در توام نزلورم کال معلومی کی صورت ماریہ ما مخ کی صورت نازل شیر صرقی مخ کی ذیلو عالم الغیب ندی اسو عالم الغیب لا سکے اگر پ خپل دی اجه ز عالم الغيب ثغې اغي دی دی اجه ز اجزان دي سورته سي او ني سگه دريش په تا تون دي فرعي او مستغفرونکي اذن یې سگه اجه ز ملائكو الله خپيږي د تعارفو په معنا ذکرو رحمت ربکا عبده زکریا ذکر دے در رحمت ربستا ذکرو رحمت خپل بندہ زکریا علیہ السلام باندې رحمت کړه چې زکریا علیہ السلام دعا ووه الله دعا تا قبول کړه کله چې ذکرو پر راپتا عاجزی پوپٹا پوپٹا پوپٹا عاجزی کڑے وار دعا کی خفیتن بہتر دے اگر زکریہ علیہ السلام پوپٹا پوٹا دا اللہ نا دعا گواری ندان خفیہ ندان خفیہ جماعت کی ناسو یو بایی او آیا اللہ اکبر دم او بیا بایی او آیا الله دم رزلہ. چا اوی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ہوتا اگر آلے اودری دو من عرفانی فقد عرفانی سوک چا ما پیجنی نو خدا او سوک چا ما نپیجنی فانا ابن مسود زو عبداللہ بن مسودیم حازت سیاب لمتو بالا دا جامی لانی دی زری شوی د نبي رسول الله موږ نه جدا شوې و واذ اواني لم توزارو دلوه لانی د ما چې موږ نه بي رسول الله سره وځوړې کړو لقد جئتم ببداعت الظلم يقينا انت سراتللو کړو په تور سره تاو جرح شروع کړو تاو آیتونه نیدان خفیه عاجزی پو پتا نوی زکریه علیہ السلام اللہ کم زرشویری حدو کی زمان اپرک والد سر زمان پو بڑا نیم زو دو خوختون استارا پو ناومی دا اللہ زی ناومی دا نیم از زیری دلم او دا خضو زمان شندا رب خیمه لرا خپل لترفه معاون الله معاون را کی چې میراث واخلي زمانه او میراث واخلي دار دیه قومنه دتو د نبوته او ګرځو اغلره ارب زم ما رضیه مرضیه خوشوي او زکریا مونږه درکو تا ته پلک سره چې نوم دا به یحیی اوگر زکریہ علیہ السلام عاجیز مغنوگر زکریہ علیہ السلام اگلی را تین مخی سوک ہم ناما لامی اسمہ قبلہ ہو یا مغنوگر زکریہ علیہ مخی دی یحیان بچے یحیان مخی زیو نا دی زکریہ علیہ السلام انوی ربا سرنگی بائی ماد پرہ لکو او ځخ زم شنډه سره زړین د ګډاوانې نه انتا ته نوې دارنګې ویلې دره پستا ده په ما, ما پیدا کړو ته لاره نه مو کنه وته زه نوې رب او ګوزو مالراناخه نوې نو خیسات نو نو به خبرینه کوي خلق سر ادریش په پرا پسو هته په خپل کون د کمرینه اشاره وګرځو وته پاکی بیان کې د الله زوی اللہ ورکرو یحییٰ علیہ السلام او یحییٰ ونیسا کتاب پو مضبوطیا تو عملو منگو ورکلو اغلالا فیصلہ پو ماشموالی کی مہربانوز منگو طرف او پاکو وزان ساتون کی دششرکنا او احسان کونکی اخفر مورا پلاہ سرا نو حضورو ورنا فرمانو بچاو بچاو پاگو کمرو چاو پیدا کروشو کمرو چا عمری، کمرو چا پورت بکڑشی جونده، زکریہ آجیزو، یحیاء علیہ السلام، پیداعش کی، مرکی، پورت کی دوکی، اللہ دا دا محتاج، فلالی آجیزو، زوی آجیزو، یاد کافی کتاب کی، واقعی دا مریام کلچ بیر تشوا دا فلالنا طرف دا نور خاتتا نولی سا پردا، نمونگولی گل حغیتا اخپل فریختا مشور شو حغیتا سڑے برابار نوی مریمی زپنا وانم اللہ سردتانا انکہی پریزگار یا مشور سڑے تقی نوی زمستازی درابستا ورکونتا تا الگ باک یاد اللہ در طرف پیغام میراوڑے الله فرمائی چہ درکونتا تا الگ باک وی سرنګي به مال پراله کو نظر سرما تسره اننت کنجړاي ویداري ویل دره بيستا زاله په ما او باګرزو دلاره نه خره په خلکو او رحمت دې زمونږ طرفه اغه دا کار فیصله شي هم لري واه ستدا ونه نو بهر ته شو د پاري زرا زاي نو راوستو اغیل را درته سانګ دې کا جوړې ده نوې مريم هاي کملو وینې نه پوغا هاي کځه وې تیرا وګوره مريمتا څنګه آځه ده مريم واځه ده هاي کملو وینې پوغا هاي ک وې هرہ تیرا موږ اواز وکړا ايتا لان دي دا وین فنادا اواز وکړا ايتا لان دي دا یقینا ګرځورې را لاندستا لاندېستا چینه اوراخ کا دانتا دانې کجورې هو باور زه پتا باندې کجورې تا دا کا خرا کجورې اسکا بو يخي ګای سرګې پلیدو د انسان مسجد ته ته کیسریا وګو مکه کړو او دې لای کې بيج جن اخلا کجورې روسته کړې او روز فکولی وشربی خوراک مخش کرو وشربی روز تکرو زکا انسان او گو دیر ضرورت دی پر نسبت دو خوراکو نو بو مخش کرو تخت آکی ساری جا او خوراک روز تکرو کجوری لیکن کلا دوڑای تکیلی نو مخش گونس کی مخش دوڑای خوری ورپسیو گوس کی نو دیو اجنا فکولی دوڑای او بو روز وشربی کتوینی بانیان نسوکو نووه ما مقررکلی اللہ را را یوروجه را خاموشهی چلی خبری نکومننزو هچ چاسا را را تلو لکلو پاگی سرخت پل قومتا لا شکی لبوالا نویدی او مریمی یقین انتا را تلو لکلو خوردارونو نو پلارستا سرابت انا و مورستا کنج رای نشر او کرا او ګورا مریم واجیزو او اس ګورا ایثار اسلام تا دنیا کې سننی مون خبرې کو آچا سره جیوی دغه ما شو ما نو اسلام زم عاجز بنده د الله انی عبد الله د ما شو د نرز د هواې کی, کی پتلې انی عبد الله را بکیمات کتاب و برزولیم زی پیغمبار و برزولیم زی مبارک و چرت زیم و حکم کریماتا ببدری عبادت پماری عبادت زی پوری زیم جندید احسان کون کیم اخفل مور سارا نیم گرزو رزو زورورنا فرمان و بچاو دا پمار کالج ز په وړاندې اکرشم کالج زمرام کالج پورتو پکړشم جون دي ایصال اسلام پیدائش کې مریدو کې پورتو کېدو کې الله د مهتاج دا ایصال زير مريم خبرات هغه چې فقې دې شکهي نرم مناسب الله لرا چې ولی زانت نه ايبو فقې الله لرا کالج را دو کې یو کان و یاد يقين الله لما عبود زماني سوف بندگي دا الله وكي دا دا الله نيغا پس اختلافو كدلو اخبر تلمنزا فس الاكداء الخلق الله شكفره کرو دا زاد حاجر دودو رجلوين سخو اوليدون كده بوده الله سخد يدونكي سننته قاف كي اب سر مفت كدو انت حالتو حضرت اچه جدي اسميع مفت كدو آر جرابش مونگتا لیکن زالما انت پو کمراء سرکنده كده ویا روځي لاره زروځه حسراتنه قیامت یوم الحسروی زکه بد عمل کوون کی افسوس وکي هاج خا عمل میکړي او خا عمل والا به کوش افسوس وکي ها کډیر میکړي کله چې فزلو شي دکار زې په خپل بلد کې به منرلاري مون اخر اوس مده چې پدې دي ا مونته مده واپس کړی شي یا د پګیتا ایبراهيم علی وہ اگر اس نے پیغمبر کلا جویا خپل بلرتا وہ بلار جما ولی بندگی کیدا چناوری نبی نی نشینر کولے تانے زو ودا جی یپنلا کرما تے لمنا اجنلا اگرتا را سغا رابسی ش زما تا دل سما ودا ولی بندگی کے شیطان شیطان دے رب نا فرمان ودا جی زری گن جونر سیتا داداب دا اللہ طرفان شیبتا دا شیطان دا پارموها دوزا نوی حضر ایا اوڑی دون کی تا زماد آلیاون اوی ابراہیم کمان اینو شوی نو گٹو راندی بدی کام بزردی بدر توام لرشا زماد نمیشا نوی ابراہیم علیہ السلام س بچ زتان بچ بخنم وارم تا در اغفر ربنا ات آغده بې له ګندتا اوس نه اېځتا اوس را بلې زرا بلم خپل رابو چری چې ربه نه کېږم دوغفتو د خپل ربنه نه مېله پس کړه چې بیرته چې دې نه اېځي بندګې کو بيدلانه موږ باخل اغلرا اساځي یا کوم نسې او ټول موږ زولو پیغمبرانه موږ باخل دېلره خپل رحمدنه موږ زولو دېلره جبا او بلنده موسی می په ویلو ګره او یاد که په کتاب کی بیاند موسی علیه السلام او اغا خالشوی لگلشوی پیغمبار مونگ آواز کرو اغا تات ترخ دو کوئی تورخینا مونگ ازدیک کرو اغلا را زان تجر کمار مونگو باقل اغلا را دخفتر احمدنا رورد یاد که په کتاب کی بیاند اسماعیل علیه السلام او اغا رشتنی دوادیو لگلشوی پیغمبار و عمر به کو اخفال تا په بدلی عبادت په مالی عبادت او خپل لپاره خوش هي یاد کا په کتاب کې بیان د رسول سلام و غریسته پیغمبر موږ چت کول غواره زو چتا تو ګرو وای چې درې سلام ملک المصر دوستانه و جنتلار سبله پریو غلي بیا راوي او ری بیا اوس دم یوزراو ذا اوه مانە سپلای پادیشوی چه بیا دنژو او یوز زلوتن به نو او زلتنه از جنت کی او جنتیان را جامی گردنی شابت د پیغمبر خی عزت دیو کړه موږ چات کولاله او دا چتا دا گزا نعمت کړه الله بده دم بیاونا دا ولاد دادم ادا چنه مو سره کړو سره دونوال سلام او دا ولاد ابراهیم علی السلام او دا یعقوب السلام دا جا جمع عدالت ورکړو مونږ ورکړو کله چولسته چې بدی باندې اتون د الله پریوځي سجده kawun کی جړا kawun کی پس غلفه ممبال مخالفون پس پازجو زلیل خلقو خلق بهتر خلق سکون سره زلیل ذا بلذینا يعاش فی اجنابهم وبقیت په زې قلبي دا یتا خلفي نه تجلد چې برباد کړه بلنی دا الله ورپسې دې تو خواشه تو دردې چ یوګبشي اغتاغ موقام دا په وجه دوبو سیمان عملو عمل کړم تا په دښنات به داخل شي جنتا ظلمونه کړ شي په دې باندې زه جنته نه لامه شواله هغه جواده کړه الله خپل بنيو سره نادیدا دواتا دا راتلون که زیبناوری باقی که بکواه هاسو مگر وینا بایی مبارک شا خوش آمدید وینا بایی حدید پار به رزق باقی که هر واخو دو جاناتو منگراز که ورکو اخفل بنیانو تا او چا تا چویز دان ساتون که ده شرک نا شرک نیز دان ساتلی اول حسا ختم شوا او بور انبیاء انبیاء ری ها ملای دی اجه ز ملای دوای ایبراهیم علیہ السلام یوسو رزه شجه رانه ده وله رانه ل مون نه مون را کو دی گو مگر په کوم بغیر د حکم نه اگر ایه چ موږ کې زموږ نه روز موږ اپو مزده کی هر حالت کی اللہ دیو محتاجو ننی ربی سطحیری دون کی رب دو دسمانو دسم کی دو آتر منزا بندگیو کدارو کلک شا پو بندگید اللہ اتی پیج نی اللہ رسو کم نامو او بوا انسان کلک چیز مرشم او بوا استیشم جوندی ایا نیا دیداغ انسانو مون پیدا کرو دلالتی نمخ کی نو یه دییسو پسند استا پو ربو جانبو کو دیلالا او پیریانو شیعتینو لالا بیا برا جمو کو دیلالا چاپرد جاننم پرمخی بیاو مونگ راو باکو دار دارینا کم یودو دینا دیر سخو دلانا پنا فرمانائی بیا منخبوی کو پاکسانو چاگی دیر لحظ دی پاکی سرا پتن نکی دلو انبیسو کتاو سنا اللہ واری مگر داخل دن کی دا ایتا داخل بشی کو مومن بنی گرمائش بنی تکلیف بنی یہ یا, یا دن مراد وے تب اڑا دب وہ پیراسی نو مرورو مرورو نش دے اے زوب دے مگر الا وارد دعا لک ولم وردم ما او ورده ماهو مجن ناغا وارد یعنی تیره دلو اقلاب این مسرور رضی اللہ عنو فرمائی وائم من کم اللہ واردو ها نشید سوکت تا مگر تیره دن کئی تیر, تیر بشیداشی نکار بای قلب و قدب و گردی کی پوری کی مومنان با پوری کی نشید سوکت تا سنا اللہ مگر تیری دنګي به په جهان نامه رڅو کو د بيجلې په پرکا باندې سو دا د منډي خپل عمل برابر دیسا برابر او سو ګاتو ګرځي کوم مشرکین ناکارا دیسا پرباني لازمی فیصله شوه بیا من خلاص خلاځوا خلقت ځان ساتره د شرک نه مون پرېبدو ظالمان باغی کې پرمخی کالجولوشن په دې باندې زما تووازه وای کافرد په پارو مؤمنانو کومیو دوړه لونه به تر دې په مقام خسته په مجلسو تورموږه علاقه ورو غازي دې دوړه لونه هغه دې خسته په سامانو په خاصو وای چې په گمراهی کې نو تیار به کې دلاله رحمان په تیارولو ترغیب دې دینه اجب سرل او چې یا به عذاب یا به قیامت ینې <laughs> دې دوه وخالینی مانیت الخلوه وبشید کوم یو د ساخه بعد په مرتبه او کمزور بلاحکار جذبګی الله ها خلق لاله جدات من تو او باقی په دې مسله توحید ور دې بدلا او غربه واپس کیدو ابینیا کا چکو فل کر زمدات را به غریش ماتا مالو لا دو دې خبر شير په غيبو يا غسر الله نوا له چرینا وګيلي کو چي دی وای موږ تیار کو دلالا دا زام نه پتيار اولو موږ واول خلوته نه چي دی وای دا دې زما دا دې زما هازلي هازلي درس الله و زب واغړم رابش امداد امداد دو تو و یا دینه فرآ را بش مونږ څنګه یا وایي دی به یا وایي مونږ سره شي دیو ی سپیدلانه مددګاران شي شاهي د دین دا دیان چرینا اوین دا نکئی انکار وکئی د دې نه بنده ډونګورګې ذولارا پټونګورګو له نو تلوار مکو پدې مون تیار کړې ذولارا پد یارولو ارچه جان بو کو ابو بزو مجرمات جانم ته تیګي واسنا شفاعت مگر چولې سو الله زغوالا وا نوالا واځي نسله الله ځان تنایبو یقینا تاسو راتل وکړو پښی څاڅرا نږدې دی اسمانونو بو بو چي دنه بو چيږي زمږه زمږه پری بوږي غورنا ټوټه ټوټه الکا وایته د روق دی ویل وی چترا بنونو وی داوا وکړه الله د پاله والا دو نرم مناسب الله لره چولې ځانت نه ایغو نږدې چبرل یو کتا مغربش الله ته پاج دی یقینا اسمير له اله له اشمیر له اله له بسميرهولو كله ربجازا قیامت دی واځي یقینا غره چې مان له عمله مطابق د سوناتو او بغرزه د لاله مینا یقینا مونږ آسان کړلایسته په چې با چې ته زيره ورکه په دې سره پرزګار وتا ته یاره په دې سره کوم ځای ګړمار ورمungalakru bukhad du gdalona hal tuhz minu min hada ayatwini du dinasuk da ginu suk winit aw tasma ulahum riqza yatauri da ginu suk riqza dafuk suk اوینیت دا غینڅو کو یا تاوری دا غینڅو کو یو بل راو پرزو کو شوکا هری چغلانې پروت ناوی کو شو هری رگز دا کش تاولین کش تاورید نو د سپلو आवाज او عربی کې رګه زوتوي اود سیني اگر حمس رذ سورۃ کہ براشی حال تو از زمینو بنا ہادو ایونی تا د دنیا سوق اتاوری سور اللہ تبارک سورۃ جو ایسی اول کہ ایز دا مصطفی نو وګورا زکریا واجیزو زی یحیا د ویوار زمانہ کی اللہ ته محتاج مریم واجزا زی عیسی دروړ حالتونه کې الله ته محتاج ابراهيم عجز موسی عليه السلام په دې مسئله میرالي او دوی می سېګي عجز د ملائكو ملائک دیار عجز په دې خپلې لا بلکې دوی لاهیز اللہ ما انزلنا عليکا القرآن لتشقا اللہ سفر تذکرتا لی من یقشا تنزیلا ممن خلق الانضا والسماوات اولا اللہ رحمن وعلا العز استبال وما في السماوات وما في اللہ وما بين وما وما تحق فرا وانتا جہر توا نزول کی او مصب کی ترقی مختنا سنة کاف کی ویلو شعالی ملغیم ندی مریم عاجزان دی نو تو lifتاکی تفسیلی واقعه دموسع علیHSuan مسلاح غریط کی تفسیلی واقعه دموسع علیہ السلام دمرے پاس تصل لئی اگورا مصیبتونی پیر آگلی دی مصیبتونی پیر آگلی دی او کامل پر انسانیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تو توعا توعا او کامل پر انسانیت کی. مغنی در آلی گلے پتا بانی قرآن چیت تنگ شئی گنشو لشپیوائی عرخو مکو یا مشرکینو ویلو انو بالقرآن شاقا نبیل اسلام قرآن بانی تنگ شئی نا نا مانزلن آلیک القرآن یا مطلب ایدا مغنی در آلی گلے پتا يعني لا تشكر نفسك بالحزن على كفر قوميك شكوم كافر شو وي نمانلا نتاسل تنکر نتاسل زلتنگ متنگو اخفل زانا شده مسلنا مني قرآن مي بار رالي قليل ده إلا لمن ياخشا مگر ده بار ده پن اغشال رات شیری که دا اللہ نا اللہ نا شیری که اغده پارا پنده قرآن ایلا تذکیره تنیمه یخشا زجر دی اغده چاره را چیزان ساتی دو گناه هنو نا زجر دی رالی گل دی ده, ده طرف ده ازاد چه پیدا که ازمکا عثمانو نوچاتو چه رحمان دی پارش برابارو اګلریه چې بار دی وا چې کتا دو ترمنځ اچلاندې روزم کې ته تزور کوي په خبره ناغه پويګي په سر اغه پويګي په اخفا سر چې بلته غو کې وای اخفا چا پر زړه کې ساتي کته زور کوي په خبره ناغه پويګي چې چا په وخت کې وغځاره نه کینوم اخفا چې زړه کې ساتینوم یعنی تزرکی ساتی نو اللہ بھی پوئی گی چاہتا پا گوچھے واہی نو اللہ بھی پوئی گی اپو نوم اللہ بھی پوئی گی نو سر و اخفا بنی پوئی گی فما حاجتو کہل جارو اللہ پو جارو پو سر پوئی گی نو چلو دراغی سے تراوی پلوٹ کہے ذکر پو چکو کہے الله پر صبر خبر دے مې چو تا کوم ضرورت دے الله لا اله الا هو الله جره نشي زوبلا عبادت مگر هغه اگر پاره دي نمون خستہ خستہ آیا تا تا خبر د موسی عليه السلام کل جولي دور نو يفلاتا اسار شي اني انست نارا مالی دلده وورو یا آنستو بینارین را تلل بکمتا هستا دا غینا پشونتای سارا یا او ببومم پور باندی چوکلار خودون که جلار را تا سمکی لیلتن مزلیماتن خیارا دا باری دا تن دیر یخوا باران وری دا بی بی ناجوڑا دا مراره. کله چرایا ہے تا ارتا آواز جو مو زال اسلام زمستان عرب نلیر کا فزار تے پکندہ باکا بیجدار کے نجومات خدا دین محترم دے کرن نو پو فزار صلی اللہ علیہ وسلم کڑے نا بجواز تعلیم دے پارو کڑو جے راشی فزار صفائی نموجی کیگی دبی نی چائن کارو کڑو ماغور که تالا را وکی دا اغشی دا جواحی کولیشی الله زیم اللہ نشی سبلاز دی بالت مکرد زما بندگیو کا زمان قائم کا مزد د پردیات زمان اس بات دا یقینا قیامت راتلون کې قریب دا چپوٹوم دا اخپل نه نا بل چاہتا بس بل چا دبزه ده دې توځه ګلون افزم به ماته چې بدره ور کړی چارو ته تا څه کوشش کړو مینه کې تعال دا وینې اوبو چې مان نراله پای ور پسې چې د خواهشو نه لاخی سريستا پسند راز کې او مو زال اسلام نوې دا دا امساز ما زما امساز دړل لګوم په دې باندې زپانی سندم پدی سارا پک پلگوڑو بیزو او مالا پدی که فائده دیره نوری فائده پکی احوشو ازریب یو دی زربا یو حوشو خوش تندل دا نو واحل نده جایز ازریبو بیها غنمی دانی دویلی چو واحل کم زکرون چو وای نو لخت ولې د نقصان راځي و هل ماتول دونه نه د جایز ها چې سندلوي ناور خرابې پاڼې کتو غوږیږي نو دا جایز دی یو به زو نو د ټول خلکو به کېانی ما دي او ری یو د بیزی د خراب ذریعہ جوړا کی اول بیا زانده دو دوڑای پا خولو باران جدا جوڑ کی ده پدیس روونی او کی احوش احوش جائز